Undskyld, Maria. Ved du, hvor vi har ekstra shampoo? Ja, det står nede på depotet. Perfekt. Tak for hjælpen. Forresten, Anders, kan du øh, følge Svend ned til fysioterapeuten klokken kvart over 11? Ja, det kan jeg godt. Jeg plejer altid at følge ham til fysioterapeut her om mandagen, men i dag skal jeg til møde. Vi skal have ansat en ny aftenvagt. Og et par vikar, som både kan tage dag- og aftenvagter. Skal du med til ansættelsessamtalerne? Ja. Det lyder spændende. Jeg håber, I finder nogle søde og dygtige kollegaer. Det tror jeg, vi gør. Jeg fortæller lige Svend, at du følger ham ned til fysioterapeuten i dag.